Здравейте всички, които следите канала ми, контризъм в Telegram и в GAB. Преди да започна с днешния сегмент и коментар за деня, предполагам това се превръща в денен коментар може би нека да издам една малка тайна или да се изповядам. В момента използвам технология, която ми позволява буквално да натисна един бутон един път, да го натисна втори път, да напиша заглавието на файла даже и това не трябва да правя честно казано но да речеме трябва да напиша едно изречение, да натисна трети път и буквално с три натискания и написането на едно заглавие материала ми се появява в интернет толкова лесно и а, да ви кажа, понеже отдавна съм чакал за такава автоматизация, а, не трябва да взимам файлове, да отивам страници, да отварям страница една, да се логвам, да влизам, бла-бла-бла и всички тези неща. Това ми позволява, тази автоматизация ми позволява да мисля за самото съдържание, да мисля за коментара. Т.е. аз мога да се подготвя за един сегмент, и мога буквално да включа микрофона към айфона, да натисна три бутона и вие получавате а, този сегмент във вашия канал, така че е супер лесно и а, може би това обяснява и ще обяснява за напред моята завишена продуктивност, защото смятам да записам такива сегменти за контризъм. Имам друг канал, а, който е в Patreon, който е а, се нарича Апостолс Онлайн, който е за личностно и духовно развитие. За тези от вас, които не сте запознати, може да а, проследите линка, който ще приложа към този сегмент. А, и също така имам. Група за духовни а, неща, която се нарича Прохождане във вярата. За тези от вас, които не сте запознати, ще сложа линки към този канал. За сега основно и в Габи в YouTube. И така, без много да се обяснявам и да ви разказвам тук за моите велики автоматизации, а днешния сегмент искам да говоря за нещо интересно според мен. Майклен Дал е темата на днешния сегмент Искам да ви разкажа малко за него Майк Линдел е а, бизнесмен от Миннесота Той е много интересна и колоритна личност познавам го лично и в, а, към описанието на този сегмент ще включа линк към а, YouTube видео което всъщност аз ще го дръпна от YouTube и ще го сложа в а, някъде в, в моят профил на мен друго място, не искам да давам а, трафик на YouTube, въпреки, че той е в момента в YouTube, в профила на Лора Лумър. И ще сложа а, линк към това YouTube видео, което аз снимах, а, заснех с три камери, когато Лора беше тук в Минеаполис през 2018 година. Така че, а, уникалното за това видео ще видите двама забранени от, а, от, от, от Twitter американци в това интервю. Лора тогава не съм сигурен, че беше а, все още забранена, мисля, че не беше, не това е октомври месец и я забраниха, тя беше може би първата така по-известна личност с над 200 000 а, последователи в Твитър, забраниха точно преди изборите през 2018 година на междинните избори, така че тя все още беше на Туитър, и разбира се Майклен Дел беше в Twitter. но Майклен Дел, така че ще видите това видео и а, интересно е, 24 минути е, но а, той е много интересен и много колоритна личност. М -м, неговата лична история е такава, че той е бил а, наркоман, зависим нарко наркотици, банкрутирал, а, загубва семейството си, жена му се развежда и така нататък и така нататък и преживява една сериозна криза след което а, минава през програмата Teen Challenge и а, се възстановява от наркотичната си зависимост а, и твърди и казва, че а, Святия Дух му дава визията и вдъхновението за това да започне нов бизнес, който е свързан с... А, а, правенето на възглавници <съща> типична американска история сякаш няма възглавници в магазина сякаш няма сигурно 100 компании, които правят възглавници но ето, Майк решава да започне нов бизнес с възглавници решава да изобрати най-добрата възглавница и ето го в момента е мултимилионер компанията му е базирана тук в Миннесота а, мисля, че а, последно това, което чух аз съм бил, когато бях в а, техната а, компания а, имаше доста хора може да би към 200 души видях, които там на място работеха, но най-вероятно са повече и а, човекът а, разбира се продава възглавници сега вече отдела всякакви продукти свързани с а, спалнета, с, с чашафи и така, така нататък мултимилионер който, а, който се оказа, че той е вярващ християнин, разбира се. А, става дума за това, че чрез вярата той успява да се възстанови от наркотиците. А, става дума и за това, че той а, по стъчение на обстоятелствата става близък а, приятел с президента Трамп. И пред, още преди 4 години. Така през тези 4 години той е приятел с Тръмп, появява с него на всякакви... А, всякакви такива събирания, конференции а, така нататък и Майклен Дел става известен сега с това, че той отказа да приеме резултатите от изборите и вложи, може би той ми е казва, че вложи милиони долари, е вложил в това да събере най-добрите експерти от цялата страна и да, и да им възложи задачата да погледнат за какво става дума. Просто за да знаят, защото той казва, аз съм бизнесмен. Аз знам, когато един продукт върви, знам, кога един продукт е популярен, знам, как да ръчета статистики, но тук не ни се дава статистиките. Така, и а, както и да е, този човек а, стана доста известен последните две години, защото не само за това, защото той евентуално е споменал няколко пъти, че има аспирации за това да се кандидира за губернатор на Минесота. И така, а, какво се случва? Twitter сега го забрани, защото изтрига там от Twitter Защо? Защото продължавал да има съмнение за това колко са легитимни изборите. Забележете! 20, 2021 година Съединените американски щати, компания, те трие, защото се съмняваш в легитимността на тези избори. Сега няма да влизам в детайл да ви кажа колко пъти демократите, например Стейси Абрамс, тази марксистка от щата Джорджия, която отказа да приеме своята загуба преди точно 2018 година, когато тя загуби, но Twitter не е, не изтрина е, нали така? Така че, Твитър изтриха Майк Лендел, мисля, че той имаше в Twitter 500 000 и 600 000 последователи, може би това вече няма никакво значение колко души следват, защото както хора с малко, така и с много, аз загубих, казах, само с някакви 3000 последователи, но хей, hey, моите си бяха, нали така? Както и да е. Ето в момента имаме ситуация, в която още един потенциален политически кандидат, който би могъл да има, да достигне директно 500 000 души. А в момента е отрязан от Твитър, забранен, Перманентно забранен, това ще рече, че той никога не може да се появи отново Майк Лендел с неговата физиономия, с неговото име. Тази личност, този човек не може да се появи вече в Твитър, не може да започне утре нов аккаунт, рече ми да каже, о, окей, махнахте този аккаунт, аз ще създам нов аккаунт. Не, не може да се появи вече на тази платформа, защото се съмнява в изборите. Така, това не спира обаче до там. Сигурно с фейсбук ще го забрани също така, YouTube ще го забрани също така. С други думи, съвременните информационни а, магистрали, да ги наречеме, по които, че информацията хората, които контролират тези магистрали, а, ги затварят. И този човек вече не може да се свържи с хората, защото хората използват точно тези магистрали. И така, мисля, че това е доста... Преломен интересен момент в историята на Америка. Частни компании, които дръзват да отрежат хора от средствата за комуникация. Само защото били частни видители и те можело да преценят. Това за мен е би било равнозначено на моята телефонна компания да ме подслушва и да издържа да Чакай, махаме, режим му на този а, телефонната телефона, защото нещо говоря с приятеля си или с пет приятели в конферентна връзка, че се съмнява в резултатите от изборите. Ето за какво говорим. Това е истинска криза. Истинска криза на доверието, истинска криза в обществото, истински тоталитарни тактики, те са скандални. И според мен момента, в който масата хора, большинството от хората в Америка им светне за какво става дума и те вече знаят, те вече го виждат но тази цензура, в момента в който започне да се а, асимилира от обществото, тези големи компании ще бъдат отхвърлени и това ще се създаде възможност за много нови компании. А, така че разговора за а, тези нови компании да, се, да бъдат създадени, които ще зачитат свободното слово. Разговора за свободното слово е повече от всякога актуален в Америка и съм сигурен, че и навсякъде. Свободното слово е единственият начин да обсъждаме идеи, едни или други, да се да, да се караме, да, кажу, да не се караме, но да спорим за едно или друго нещо. Така се ражда истината в едно свободно общество. Така се ражда истината в което и да е взаимоотношение между двама или повече хора. А, и сега в момента имаме тези оператори на тези технологии, които забраняват. Те решават, кое е добро и лошо. Те решават, кое е опасно или не. И аз съм 100% сигурен че цялото това нещо ще завърши зле за тях. Ще завърши зле, защото технологиите им са обречени, политиката им е обречена, полиците им са обречени, философията им е обречена, тоталитаризмът е обречен. Благодаря ви за вниманието. Контризъм тук в Телеграм и в ГАБ доведете вашите приятели, споделете този линк и ако ви е интересно чуете коментари от сърцето на Америка, така да се каже, от сърцевината на Америка, Uh, оставете вашите коментари ще се радвам да чуя какво мислите за тези мои включвания и дали има смисъл да ги прави или не. Не знам, за сега има смисъл според мен, интересно е, така че до скоро!